Orokorki heldutenik asturtean lau eguneko astea nagusi izanenda denetan, basen afajuan ere hola izanenda, jadanik urteuntan hehi batzu lau egunetan ziren eta heldutenik asturtean gaineateko gehienak ala izanendira Amikuse guzia eta garazi baigojin eskolarik izanen astezkenetan, ostibajen eta ioldin nereez, irisahin ez duteatik oraino erabakia. Garazi aldean denetan lauegun banka aldude eta urepele, bai eta ere estentzubi jalaje eta bidajain jadanik orteuntan jala dute. Garazi baigo gina, hastezken hara txaldetan, agusagailu zentroa badamementoan, eta hori, egunguzian izeiten aliteikenez, ari dira gogoetan, jakinez, orai, euskalegiko hirigune kargoak duela horren eskumena, ikusi beharko da unek zer erabakiko duen.